Діють. Горгій Васильович хотів одвалити нам по четвертаку, але ми гордо відмовились. Тільки по п'ятірці, за роботу, як натурникам. Ну, хлопці, ну, безумство, цінні ви люди, сам Бог мені вас послав. Як вийде книжка, вам першим подарую, з автографами, з подякою. І ксерокси портретів, будь ласка, нагадав Ромка. Нема питань, обов'язково. Як уперше в житті ми з Ромкою чесно заробили гроші. Ще й ікону Миколая Чудотворця знайшли. Точніше не ми, а Ромка знайшов. Я йому чесно кажучи, заздрив. Трошки. Тепер мусив я перевірити свої окуляри. Та про це в наступній пригоді. Пригода восьма. У телебабанії за екранії.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 Начепив окуляри на носа і враз опинився у ромченій квартирі перед його панасоніком.